România în direct, cu Moise siguran la Europa FM. 306 voturi pentru și o singură abținere. O vasii unanimitate, să-i spunem așa, astfel și-au votat astfel parlamentarii, sau mai bine zis plenul Camerei Deputaților, mă rog, care va da, scuzați-mă, Senatul, care va da uh, un vot final, uh, o, cu o ședință în care, vedeți înainte de vacanța de vară, s-au gândit ei că ar trebui să-și dezincrimineze conflictul de interese pentru cei care și-au angajat rudele la cabinetele parlamentare până în anul 2013. E o chestie strict pentru parlamentari, așa. Mă gândesc că poate nu mai au idei, poate mai sunt și alte lucruri pe care ar trebui să le aibă doar parlamentarii din România, că se știe, au mai încercat și, de fapt, acesta este încă un episod din dezincriminarea cu dedicație a corupției în România. Poate mai vor și alte lucruri, poate vor plinuri de benzină gratuite, poate sunt chestii pe care parlamentarii noștri le merită, iar noi românii trebuie să le dăm idei. În acest sens facem emisiunea de astăzi România în direct, pentru că pf, altfel despre ce să vorbim, vă întreb. Bună ziua, Adrian! Bună ziua, moițe! Vă ascultăm! Bună ziua. Uh, să am urmărit astăzi știrile, uh, știrile îngrijorătoare, a spune, nu știu dacă pentru toți românii, dar pe mine, pe mine mă îngrijorează ce se întâmplă. Uh, am urmărit uh, votul de neurmărire penală a Parlamentului în privința lui Danșova acum câteva luni, împotriva lui Titur Scorlățean ieri. Da? Uh, pot spune că este o nesupunere în fața justiției a celor aleși de către noi, uh, în baza faptelor oferite de DNA, DNA a oferit românilor dovada culpabilității unor par nu. parlamentari. Da, da, da, da, da, în cazul da. de față, în cazul Lușova Șova sau lui Corlățean, era vorba de începerea urmăririi penale, adică să-l poată cerceta să lămurim. Sigur că este oprit. tot o formă de imunitate și asta cu dezincriminarea conflictului de interese ca și uh, votul împotriva începerii urmăririi penale. Ceea ce fac este să se protejeze. Ăsta e adevărul. Sigur. Noi trebuie să fim, uh, să fim uh, altfel. Altfel decât am fost până acum. Noi, societatea civilă, uh, urmărim iarăși foarte interesant. Am văzut astăzi alianță, o, o posibilă alianță între PNL și un unepr. O fuziune. -o, domnul... o fuziune, o nuntă, domnule. Deci, deci nu o... alianță, o nuntă. O nuntă, o nuntă cu dar, cu dar dacă pe dar pe care îl plătim noi. Da. Nu, corect. Uh, deci pe, de cine vorbim? De domnul Tăriceanu și de domnul Oprea. Am văzut ce nu nu Nu, nu, nu, nu, vedeți că e al partid. Vorbim ah, de PNL-ul lui Gorghiu și Blaga. Da, am înțeles. Scuze, scuze mai. Vai, de ce Am urmărit urmărit seară emisiunea Emisiunea ta în interviul de pe Digi, interviul luat de Cosmin Preliceanu și susțin, susțin ideea ta de a face un alt fel de jurnalism în România. Pentru că rezultatul rezultatul a ce s-a întâmplat a anilor din urmă și chiar a anului acesta nu s-a văzut. Deci românii au votat, eu sunt din Brașov, da? Românii au votat, am văzut interviul uh, luat de, de către voi, erai la, la digi 24 am văzut interviul tău luat primarului nou ales, uh -huh. da? Da, a intrat într-adevăr. a rămas surprins. A, rămas, a, rămas, a rămas surpriz, pro... ai, ai intrat Scripcaru în duplex cu noi. Hai să spunem pentru cei care nu au fost emisiunea respectivă, în seara alegerilor, într-adevăr, eram cu Striblea în platou da? și cu mai mult da. și am intrat în duplex cu Scripcaru care era foarte... S-a supărat când l-am întrebat. Domnule, dar dosarele alea de corupție, adică s-ar putea să nu mai fi. Bine, dar acum vorbim despre altceva. Pe bune, Adrian, nu vreți să le sugerezi parlamentarilor noștri ce să-și mai dea ei de Chiar Astea sunt chiar așa făcute. Sunt ca să râdem și astăzi. Dar facem altceva vreodată? Păi nu facem decât râdem. Râdem și când de România. Ați văzut foarte bine. Dar și la fotbal. Râdem și în politică, râdem și în afaceri, nu? Exemplu, exemplu că am râs după ce Mercedes a ales altă țară, a ales Ungaria. Și n-a ales uh, zona Se. Vă duceți nu? în foarte multe direcții, Adrian, să înțelegeți da. că nu aveți idei să le dați. Haideți, haideți, să, vă, haideți să vă dau niște idei. Yeah. Indemnizații post-mortem pentru familiile lor uh, mm. pe, pe, pe durata a 200 de ani de acum. Ca la veteranii 100. de război? cala veteranii de război. Ok, reținem această idee. Vă mulțumesc Adrian. Haideți că sunt mulți oameni cu idei. Cristi, bună ziua. Bună ziua, domnule Gorean. O să fiu foarte scurt. Aș vrea să să două chestiuni ca să punctez. Unu, nu știu dacă mai este ceva care, care să le lipsească parlamentarilor noștri, adică în ceea ce privește drepturile lor în detrimentul drepturilor noastre. Iar în al doilea rând, ceea ce aș vrea eu să zic, noi o să o ducem mai bine, să zic așa pe general, când vom înțelege funcția de parlamentar ca și una de, ca și oricare altă meserie din țara asta, mă înțelegeți, pentru că oricare visează să ajungă parlamentar, cu siguranță nu se gândește la drepturile noastre ale cetățenilor, cu siguranță se gândește la drepturile lor personale, mă înțelegeți. Domnule, problema e în felul următor în momentul de față, sau mă rog, prin aceste gesturi pe care eu cred că le-am anticipat și nu numai eu, mai mulți mai mulți jurnaliști le-am anticipat. Știam că asta urmează. V-am mai spus, am mai discutat despre diferite dezincriminări ce urmează să se facă pe finalul sesiunii parlamentare sau chiar în toamnă înainte de alegeri. Adică hai să nu ne dăm așa de surprinși Uh, știți, de-aia vă spun Dacă tot nu facem nimic Măcar să râdem până la capăt cum se spune, Să râdem nu, de ei de vă, vă sugerez Să le mai spunem ce ar trebui Să știți că parlamentarii n-au chiar totul în România Adică mai sunt unele lucruri care îi deranjează 0372069599 Claudiu, bună ziua A, Bună ziua Nu știu dacă am fost A... foarte coerent În explicația Vă ascultăm, Claudiu Bana, ai, ai fost foarte coerent Eu... Uh... Nu știu ce aș propune. Probabil ca pe vremea monarhiei sau mai departe, mai încăpate, în sensul că fiecare parlamentar să aibă dreptul să-și aleagă ce lege poate să încalce, fără să fie pedepsit. Doamne, eu mă specializez pe furt, eu mă specializez pe viol, eu pe... Ce infracțiune? Adică să co comită o infracțiune? Vedeți că astea toate sunt în codul penal. Dacă le dăm să aleagă toată legea, o să aleagă tot codul penal și atunci... Am eu așa cred că eu așa cred că ar fi bine ca să fie mulțumiți, Cum spunea un ilustru pe cimen, asta e pocta ce am poftit. probabil că asta vori, de fapt să fie de asupra legii. Un soi de feudalism spuneți dumneavoastră. Exact, să fapt, știți și, și în feudalism da? existau niște reguli. Adică, da, feudalul se raporta într-un fel da, pe relația de suzeranitate, chiar dacă era, el era judecător, să spunem pe domeniul lui. Da, el mai avea și el legat Cainul al cuiva și așa mai departe Adică erai acolo, dar ta când Nu supărai pe altul mai mare și tot așa Până când se ajungea la... De le spunem da. baron, dar ăștia sunt De nivel național, deci noastră propune Să-și aleagă ei cele sunt ce. Hai că putem mai bine de atât. Laura, bună ziua! Anu, bună ziua! Spuneți! M-auziți, da? Vă auzim? Uh, m o doțară, Laura temisiunele... <coughs> Da, emoțiile mari. Uh, cu emisiunea asta nu se. Pentru că o ducem în direcția asta de râs, de care m-am săturat. Am auzit, da, ce ați zis, că să mai râdem. Cred că am râs o grămadă. Yeah. Nu știu, cred că oamenii ca mine. Sunt niște idei. Ok, ce naiba putem face, adică, până la urmă, toată? În primul în rând, rând, vedeți cum te țineți râde. telefonul și să facem să nu mai apăsați asta, în timp ce vorbiți, că s-a și nu vă mai auzim. Deci, ce putem face? Deci, noastră nu sunteți de acord să râdem, ok, respect opțiunea dumneavoastră, dar ce vreți să facem, Laura? Nu știu, dar... Eu nu sunt om de la care cu acțiune, dar susține echipa, să zic așa, și aș vrea să știu chiar niște oameni luminate, așa, să ne dai niște idei ce am putea să facem. În afară de a mai râde, că râsul ăsta pe de deoparte s împotriva noastră, că am tot râs și am mers mai departe și pe gândul că nou, nu ni se întâmplă, că nou, nu o să ne afecteze faptul că ei acum aș mai pun niște favoruri acolo. Dar, nu știu, parcă a rămas -a să așteptăm să-și dea ei în cap acolo, să se mănânce ca niște xingi. Deci nu aveți de făința, nicio idee. Nu. Sunteți revoltată ați face ceva, dar nu știți da, ce. Da, nu știu, ne a să la deputatul ales de noi. Băi, omule, bine că pentru alte chestii nu te-ai fi dus acum pe căldura asta să votezi ceva. Pentru asta, 307, făcut ați spus. Bineînțeles, toată lumea acolo știe partea. Și da, aș vrea să știu ce opțiune avem să facem în afară de a pleca din țară. Nu știu, am un copil, n-aș să-l trimit la studii în altă parte, dar mă întreb, dacă n-am avea opțiunea asta de a pleca din țară, dacă aș ști, băi, frate, asta e țara ta, pe care ai trimit, așa, apropo, o las mai departe. Da. Ce-am face pe Avem spune? opțiunea să plecăm în weekend? Păi da, o să plecăm în weekend, o să în vacanță, ne mai uităm de seară la un meci și o să râdim apropo de Albania, dar m-am bucurat să vă câștigați Albania, că merita oamenii ăștia cum au și poate învățăm ceva de la. <laughs> oh, ei. De mine și de mine. Deci, Laura, ok, deci ne mai gândim. Hai să vedem, poate Costel să aibă vreo idee. Bună ziua, Costel! Uh, bună ziua, bună ziua! Ce zice Tanța? Ce să zic? Oh. Nu știu, n-am fost atent de la începutul de emisiunii. Uh, am luat din mers uh, un telefon. Așa. Eu ziceam că cea mai bună idee pentru parlamentarii ăștia noștri este să le scurtăm la maximum posibil programul de lucru. <laughs> pentru a avea mai puțin timp să nască idei din asta. Păi, a... da, stai, că nu-l respectă. Ori. Adică ce-au avut și ce-au pierdut. Dumneavoastră vreți să le dați ceva, ci oricum nu-și respectă sau ce? Păi, nu. Ce să că... le scurtăm programul de lucru? Ci nu. muncesc opt ore pe zi, cinci zile, pe săptămână? Băi, să nu mai e obligația să ducă la, la Parlament acolo. Oricum bănuiesc că au obligații. Cum avem noi, toți angajații ăștia din România, obligații de a ne duce la serviciu, de a respecta regulile sau legile pe care le ei. Bă, nu greșit. Bă, nu greșit. Că dacă nu se duc, pierd într-adevăr niște indemnizații, dar uite, câștigă pe partea aia bani care se dau prin cabinetul de parlamentar. Neamurilor, vreți să vă spun suma Uf. totală? Ia să vedem, stați așa. Ia să vedem. A calculat anii 240.000 de euro. Asta numai 32 de for sau actuali parlamentari. Vă citesc de pe hotnews care preia news.ro. Vreți să vă dau și numele lor? Mm. Hai, hai repede, așa, un da, minut. Hai să-i știe națiunea. Da, da, Mihăiță da, da, da, Calimente de la PNL, Bogdan Ciucă de la ALDE. Gheorghe Firzac de la minorități, Iulian Iancu de la PSD, Mironi Ignat de la minorități, George Ionescu de la PNL, Clemente Atila Bela Laslo de la UDMR, Ion Mocealca de la PSD, Iuliu Nosa de la PSD, Laurențiu Nistor PSD, Vasile Daniel Oajdea de la PPDD, Neculai Rățoi de la PSD, Ion Stan de la PSD, Mădălin Ștefan Voicu de la PSD, Cătălin Croitoru de la PSD, ăștia sunt încă pe funcții și mai sunt încă 14 pe care nu mai sunt pe funcții. Da. Deci, lista pe care nu ați enumerat-o. Da? Dacă ne uităm pe Sau dacă ne uităm vreo doi ani în urmă, Aceleași persoane. Nu se schimbă, decât foarte puțin din componența Deci, în afară de ideea de a le da voie să lipsească, să, să le scurtăm programul, mă rog, pe care ei oricum nu-l respectă costel, mai aveți și alte mm. dernici. Nu. No, că... no. E ok, să ne. să ne. Să ne resemnăm. Propun să ne resemnăm că vorba ce din Miorița și de fi să mor, să le spui lor. 0372-069599. bună ziua! Uh, salut, Moisă! Uite, eu am o idee mai așa, mai Să fie cumva absolviți de... de. De? legea incestului, știi? De legea? De, de legea incestului. Adică să se însoare cu copiilor. La, la, la să facă ceva cu familiile lor sau nu să, să facă ceva cu familiilor. Vă duceți într-o zonă în care n-am voie să vă lasă să vă duceți Cătălin, vă mulțumesc pentru telefon 037 Adrian, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm uh, Am o singură idee, uh, cel puțin asta mi-a venit în momentul acesta. Mai exact Să își voteze nemurirea Să își voteze nemurirea? Da, da Mă, dacă nu e realizat fizic, atunci măcar să rămână în istorie, în sensul în care fiecare deputat, fiecare parlamentar să primească numele, uh, numele lui, să primească o, o stradă din localitatea de Paștină și toate cele. Să-și voteze nemurigea, titlul nemurigea, de erou, ziceți dumneavoastră. Da, dar dacă se poate și nemurirea nemuririi, în sensul în care să nu mor niciodată gen uh, cum sunt filme și toate cele, cred că ar face și pe aia. Mm. Dar Dar, știți că uh, ei de fapt își votează cinstea rău. În momentul de față Ei acum își votează cinstea Că aveau niște probleme cu cinstea Dezincriminările Normal, astea pe fapte de corupție Și conexelor. lor uh, Asta înseamnă Că să zică lumea de noi că suntem cinstiți Gata Da. Faza e că Legea teoretic spune că toți oamenii sunt egali nu? Da. Acum ei Prin toate voturile care și le dau Și toate cele Se pun deasupra oamenilor normali, deci nu sunt egali cu noi. Ei sunt undeva deasupra. Și da. atunci am zis dacă toți sunt deasupra, atunci să aibă și nemurirea în și toate cele, dacă tot ar visează. Zău, dacă m-ar deranja. Deci dacă și-ar și vota nemurirea în sensul fizic, zău dacă m-ar deranja acest lucru. Dacă și-ar dacă și-ar vota o nemurire în sensul că să devină eroia ai patriei, adică să le dăm niște nume de străzi, pe cuvânt că am scăpat mai ieftin decât <laughs> cu imunitățile astea și incompatibilitățile pe care își le votează. 037 Aurel, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, cred că la valat pentru toate partidele. O lege a nesimțirii. Deci, unul, că exact cum este un sport de vechime, să le dăm și un 50% acolo, că tot aia e. Că... Dacă le dăm, stai, stai, stai. dacă nu le dăm, ce? ei ce? oricum tot își votează. Un fel de spor de rușine, așa că parlamentar sau ce? Um, așa, domnul, la fiecare. Pentru că orice au făcut nimic, nimic din ce au promis nici niciunul, niciun partid, nu se-au ținut de cuvânt. Uh -huh. Bine, să le mai dăm niște sporuri pe care oricum și le-ar vota ei. Mulțumesc, Aurel. Marian, bună ziua! Marian? Marian, Salut! Salut. Salut, mă, uite, Marian da, sunt. Da. Eu mă gândesc, dacă tot e așa, să le facem câte o statuie la fiecare, să facem un parc special și să le facem câte o statuie, să-și aducă aminte și, și toate în lor. Uite, dom'le, noi am contribuit pentru nemurirea sufletului nostru. Chiar ne cred, ne cred așa proști, nu știu care e situația. Nu, întrebarea nu e dacă ne cred proști. A, acest da? este, acesta este un lucru evident. Întrebarea e dacă suntem. Da, nu știu, chiar așa... Vă e frică să răspundeți la întrebarea asta, Marian, nu? Da, nu știu. Deci suntem sau nu suntem proști? Da, răspundeți la asta cu sinceritate. Eu că suntem proști, că na... Dar toți, dar fiecare dată spune, domnule, fiecare să ne votăm parlamentar. Nu vezi? Toți parlamentarii sunt în aceeași oală. Ei numai pentru ei să gândesc. Iar când începe campania electorală, vin și ne cerșesc voturile. Că asta sunt. Ne cerșesc voturile. Votați-mă pe mine că o să vă fie bine. bine iar încă o chestie care e puțin diamezal, care vreau să spun, președintele Iohannis cred că nu, nu mai face nimic alt, e depășit de să Cum, dom'le, președintele de urmărește situație. cu atenție și îngrijorare situația. Ce aveți? Mă îndoiesc, mă îndoiesc, l-am votat, dar mare greșeală am făcut și multă lume spune așa. Dom'le, mare, o să ajungă la același, la fel ca virgulă Constantinescu. O să zic că, mau. au M-au depășit, n-am ce -am, nu cred că, să spun. Nu cred că domnul Iohannis va avea vreodată puterea sincerității pe care a avut-o președintele Constantine. Dar de ce să nu vineți? Domnule, m-au depășit, sunt, sunt mai tard decât mine, am vrut să fac ceva, sau cel puțin odată pe o pe săptămână să vină la o televiziune să să zică, domne, uite ce vreau să fac, așa, așa, așa. El, nu, în fără de Facebook-ul ăla, nu mai face nimic. Păi și dacă de... nu are nimic altceva de făcut, dumneavoastră ce-ați vrea să vă spună la televizor Oare, care de făcut? Ne-am ne ne păcălit ca fraieri, mai bine. O să votăm în continuare comunistii și gata, am vrut schimbări. Bună soluție. S -a -s -a. Și să le facem statui, a zis. Da, un parc? Nu, o să facem, să, dacă, să mai defrișem niște păduri ceva, să le facem un parc și să le facem statui la fiecare mandatuiță, domnule. ăsta a fost... Marian? Da. Așa, sunt a... foarte supărat, sunt foarte supărat, nu știu ce să zic așa P da Știți, de fapt emisiunea de astăzi Încearcă să vadă în ce, în ce direcție se canalizează Supărarea fiecăruia dintre dumneavoastră Pentru că eu sunt convins că mulți dintre noi suntem supărați Da, pentru că nu mi-a venit altă idee Decât asta cu să dăm pe glumă Să dăm pe glumă România în direct La Europa FM Te ascultăm 0372069599 E cald afară, vine weekend în în Mihai, bună ziua! Bună, Guran! Uite, ca și idee așa la ZFM Mă gândeam să să-și dea o lege prin care să există o nouă istorie doar pentru ei iar în această istorie să se vadă clar care e cel mai tare dintre domnitori, adică care au furat cei mai mulți să aibă cea mai înaltă statuie în fața Parlamentului deci în funcție de câți bani au strâns fiecare în devalizarea acestei țări, să se vadă înălțimea ei în fața casei poporului. Păi ce, nu și-au făcut case? Nu se vede? Ba da, fiecare dar fiecare, în funcție. Și, și statuia lor acolo, de când au domnit, în ce ani... Aveți o chestie cu statuia și istoria, dunei din afară de istorie? și credeți că mai citește cineva cărți de istorie? Păi nu, dar atunci istoria s-ar vedea în continuu, mai ales că circulă multă lume prin fața... Deci statuile de care dumneavoastră vorbiți, ei și le fac prin diferite parteneriate în fiecare seară pe diferite televizoare. Sau credeți că în momentul în care un politician este chemat și servit, practic, cu niște întrebări în care îi se permite să se dea mare și să bată câmpii, credeți că aia e altceva decât o statuie? 0372069599, Florin, bună ziua! Bună ziua! Să-și voteze și să, nu știu, să-și dea câte legi vor, dar după sfârșitul mandatului să fie o instituție publică, eventual, nu știu, să, din afară, arbitri străini și să cuantifice exact cât au cheltuit și cât au produs. Da, asta calcul, calculăm, vă calculez eu dacă vreți. Cred că într-o jumătate de oră rezolv problema este din contorile naționale dumneavoastră vă referiți strict la bugetul parlamentului ei produc legi, nu produc uh, profituri. dar legile produse legile, nu, nu mă refer la câți, câți bani fizic produc Nu, care, au fost, care a fost impactul legilor date de XYZ parlamentar și dacă a cheltuit mai mult decât a, a ajutat să returneze banii înapoi și să, nu, și să fie nevoit să nu mai uh, candideze în viața lui mi se pare o chestie bună. Vrei să ajungi să conduci țara asta, asumă Țara asta face pentru tine niște cheltuie. Dar vedeți, vedeți că, că nu parlamentarii există? conduc țara. Guvernul conduce țara, parlamentarii fac legi. Și votează guvernul. Și asumă un și guvern. Și votează guvernul. Așa. Și votează guvernul, dar e, A implică B. Dacă A da, implică, B, de B implică B și Am văzut că limitează guvernul în emiterea de ordonanțe simple. Guvernul nu are voie să dea modificări de leji, pe, inclusiv pe domeniul justiției. Mănăstire într-un picior, ghișciu percă de ce? Cristi, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! După părerea mea, cel mai frumos cadou pe care și-l pot face parlamentarii este acela de a desfința DNA-ul și ani. Și de restul trebuie că se ocupă ei. Da, nu trebuie să le desfințeze de tot le iau din putere, eventual. Trebuie să ți dea dar asta fac, domnule. Reușesc asta, probabil că atunci nu mai au nevoie de alte privilegii, că se ocupă ei de... -a. Nu știu cum v-a venit ideea asta, cred că sunteți parlamentar. Nu, nu, nu sunt un om simplu. <laughs> sunt un om simplu, dar observ că încet, încet, prin legile pe care dau, încearcă să dilueze foarte mult puterea acestor instituții. Și este o surpriză asta pentru dumneavoastră, Cristin? Nu este o surpriză, Nu da. e ca și cum nu v-ați fi așteptat deja mm. de niște luni de zile la asta? Ba da, dar totuși, adică mi se pare prea mult, nu știu. Și? Ce veți face dacă vi se pare prea mult? Uh, în afară da. de o glumă? În afară de o glumă? Nu știu, chiar nu știu, nu am, nu am idei și probabil nici soluții. <laughs> uh, există o blazare, cred că, destul de, de puternică în rândul nu știu, nu pot să zic eu în rândul societății în general, dar ca individ, luați fiecare. Cred că fie că suntem blazași și spunem, mă, ăștia sunt, cu cine să votăm că oricum sunt toți la fel și soluția e, e undeva foarte îndepărtată, după părerea mea. Vă mulțumesc pentru telefon și pentru faptul că v-ați predat. Claudiu, bună ziua! Nu, no. Marius, bună ziua! Marius? Alo! Bună ziua, vă ascultăm! Am Uh, vreau să vă întreb înainte de a-mi da cu părere repitorul la te tema dumneavoastră Dacă, astăzi, cu siguranță a studiat și studiați multe fenomene sociale și istorice A mai existat în istoria recentă, să zicem O situație asemănătoare în vreo țară, ca la noi În care avem sentimentul că nu mai avem ce face În, în sensul în care, aici mă refer la faptul că își votează fără să mai clipească toate legile astea care îi absolvă de orice fel de datorie, orice fel de vine și orice fel de... Nu știu să fie existat penală. o astfel de situație, sincer să vă spun, pentru că eu mi amintesc de exemplu de uh, guvernul Orban din Ungaria, care la un moment dat devenise extrem de popular, chiar după alegeri, luase niște decizii de restricționare a internetului. În momentul în care au ieșit pe străzile din Budapesta vreo sută de mii de oameni sau ceva de felul ăsta, ceva ce a speriat îngrozitor, la a speriat pe Orban. Dar așa. de mers a schimbat acea lege, acea reglementare? Din ce mi-am inteles eu, da. Dar lucrurile s-au petrecut acum câțiva ani și n-aș băga mâna în focă, nu mă înșel. Uh, unde vreți să ajungeți cu întrebarea Marius? Păi să găsim o soluție, nu să mai... De râs, noi, noi, ca popor român, facem azi de necaz din naștere. Uh -huh. Te obișnuiți cu asta. Nu, nu deci ceva, nu v-a simplu. Atunci n aveți ce să-mi e reprochea, mie, că v-am îndemnat să râdeți. Poate dacă aveți altceva de spus, sigur, microfonul e al dumneavoastră, Marius. E emisiunea ceva dumneavoastră, spus, România, direct. Ar fi întrebarea, răspunsul și întrebarea ar fi ce e de făcut, iar răspunsul e că cred că ceva mai mult decât să râdem. Că asta facem de zilnic. Ia, ce. Păi, Asta vă întrebam eu, dacă mai exista vreo situație, să învățăm de la alții ceva, nu știu. Că vă spuneam într -o, acum vreo câteva zile cândva când am vorbit cu dumneavoastră că ar fi cazul să votăm cu totul altceva la următoare alegeri. Să nu mai votăm nimic din ce a fost până acum, dar nu știu dacă Păi ce să votezi în momentul asta? în care PNL-ul și UNEPR-ul negocează fuziunea? Sau o alianță? Puh? Ce să mai vot, ce să mai... Domnul ăsta, Despre ce o, vorbim? Da, cum îl cheamă, dacă o fi, să fie sau să nu fie. Deci dumneavoastră zice să așteptăm până la alegerile din toamnă și atunci să-i sancționăm la vot. E corect, Marius? Am înțeles bine? Da, e corect. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. Petru, poate dumneavoastră să fiți mai amuzant decât Marius. Bună ziua! Alo, bună ziua, am chinuit extraordinar de mult să intru în direct. Am cea mai tare idei posibilă Sunt Suntiți moldoveani, mai... nici nu mă așteptam la altceva. Spuneți, vă rog. Cel mai mare moldovean eu sunt. Pentru da. fiecare prostie care o face fiecare senator sau parlamentar, 10 alegători să fie pedepsiți. Imediat. 10 ce? Alegători, 10 votanți, 10 cetățeni să fie pedepsiți. Păi 10 puțin. Poftim? Păi 10 puțin, domnule. Nu no, pentru fiecare prostie. Spre exemplu, o mică prostie, nu știu, fură ceva, fură Palatul Parlamentului, unul dintre ei fac zecii moldoveni sau olteni sau cine sunt la pușcării pe 50 de ani, ca să poată să se cumuleze. 50 de ani fiecare ori 10 înseamnă 500 de ani. Așa ar fi corect. Și în vreo 10 ani nu mai sunt cetățeni în România, nu mai avem votanți, stăm la pușcării, avem mâncare, avem de toate... Noi, ați greșit la calcule. Deci, deci sunt 600 de parlamentari ori 10... Alegători da, a zis, da, asta înseamnă da, da. 6.000 de cetățeni pedepsiți pentru fiecare faptă a unui parlamentar. Să zicem, 10 fapte pe ani poftiți așa, asta înseamnă 60.000, rata de natalitate e mai mare decât atât. E, uh, nu prea stau bine cu matematica, cu combinări de așa cum erau alea. o vedeți, domnule. Deci, da, deci da. să-i să băgăm pe cetățeni, ziceți, noastră, la pușcărie pentru că fură da. parlamentari. Da. asta era la turci, făcea băiatul sultanului o prostie, hapul bătea pe slugă, pe ăla care de fapt, băiatul bucătarului, nu bătaie că făcea copilul sultanului o prostie, nu așa era problema. De fapt, instituția instituția băiatului. Am înțeles, instituția băiatului care ia bătaie pentru rege, eu mi amintesc din prinț și cercetător, unde exista chiar o slujbă, băiatul care ia bătaie pentru rege și îl ruga. Mai greșit mai gestate la matematică și la fizică, că altfel nu iau pâinea. 0372069599, Elena, bună ziua. Bună, Monica. Vă uh, eu mă gândeam ca zara asta să le dedicăm lor, pentru că noi nu mai avem ce să facem în ea. Bine, e și vila noastră asta, am ales. am ales. Vă aud cu întrerupere, Elena. Ce sugerați? Să fugim în munți, să o trebim funtânile. Ce ar trebui să facem? Sincer, mai este ceva de făcut în asta atâta vreme cât noi le-am acordat puterea pe care o au acum. Ei fac vor legile și le dau după cum vor ei... Nu mai au nicio chestie de respect. de Elena, îmi pare rău, nici nu vă aud bine, nici nu sunteți amuzantă, nici n-aveți soluții. Elena, nu mai. Cornel, bun... îmi cer scuze, Elena, nu se auzea bine. Cornel, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. Eu am o propunere, uh, spre exemplu, cum sunt notarii, și-au făcut o casă, da? Da. În care, odată intrat, n-ai cum să mai ieși de acolo, decât dacă ești condamnat sau ai murit, ai ești la pensie. La fel poate să-și facă și eu. o casă a parlamentarilor, odată îi votăm... Păi se numește Palatul Parlamentului. Păi? Există casa asta, se numește Palatul Parlamentului. Păi da, o castă, am zis. A, o castă? A, o castă a, a. Cum, sunt cei de, cum sunt notarii care și-au votat acea lege în anii 90 și care nu mai poate intre nimeni decât foarte greu. Pot face și și vor fi pe viață parlamentar. Nu deci să-și voteze o lege astfel încât să nu mai treacă prin alegeri. Păi și care ar fi diferența? Nu vedeți că dacă și trec prin alegeri, tot ei câștigă? Încă mai sunt unii care dau mai mult și vin și scot pe ceilalți. Mm, Dacă-s la așa fel, se tot din castă. Așa se securizează mult mai bine. Tot, vedeți că și în, în castă partea. locul era uh, transmisibil în mod ereditar. Deci și în momentul da? de față sunt alții care intră în castă și în felul ăsta... Mă înțelegeți? Da, mai puțin. Iar, Acum trecând în partea cealaltă, din punctul meu de vedere, pă, sunt alții care tot întreabă ce e de făcut. Avem experiență. Se numește anul 1989. Deci experiență România are. Ce are de făcut în cazul ăsta? Facem o revoluție. Altceva nu mai există. Deci, din punctul meu de vedere, când eram tineri, aveam o vorbă. Fără ură, cu mingură Nu ai cum să mai faci altceva. Deci chiar nu se poate. Da. Chiar, eu sunt generația 67. Din punctul meu de vedere ne au furat extraordinar de mult. Nu cred că mai trebuie să mai înfuri și copiii. Părerea mea este că se poate și în stradă putem să cerem dizolvarea parlamentului, cum a putiți unul, or să fugă și ei. e foarte simplu Azi mâine, nu vineri când mai mulți. Azi mâine, vineri când aveți planuri, Cornel, că sâmbătă eu mă duc la o nuntă. <laughs> păi nu-i nimic, a vii cu nuntă și cați mai mulți. <laughs> vă mulțumesc pentru telefon, Radu. Bună ziua. Bună ziua, vă salut. Vă ascultăm. Cred că unul a întrebat, dar iar să fie legiferat și obligativitatea de a vota. Ne dăm mulți cu părerea, avem numai idei strălucite, dar când e la vot, emisiunea care a făcut o joia dinaintea votului, nu știu, v-au sunat toate ascultători, 89 se duceau la vot. Uh -huh. Când a venit duminică, au fost din aia 89, au mai fost decât 20. Păi, stați, eu vorbesc... Stați, stați așa, voi. eu vorbesc acum, sau mă rog, media arată că la o emisiune în România în direct ah. vorbesc cu 450.000 de, de oameni. Unii intră prin telefon, alții doar ascultă această emisiune Totuși țara este formată din mai multe milioane de cetățeni Nu toată lumea ascultă România în direct Și totuși, dacă nu se duc la vot, degeaba Degeaba, degeaba Ei ne aplică... Și de ce credeți dumneavoastră? Radu, dacă se duc... Legat, da Ne leagă, cu noi, oricât am fi de răi sau de am fi de serioși Când ne leagă cu tot felul de legi, tot nu vom reuși Obligativitatea votului ar fi o soluție, zice Radu. Vă mulțumesc. Ioan, bună ziua. Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Uh, uite, mie mi se pare deplasată uh, niște o căreale asta care o facem noi acum. Cum a spus o doamnă dinainte, cred că am râs prea mult. Ar trebui să facem și altceva decât să râdem. Și eu spun sincer, din partea ta și altor realizator radio sau TV ca tine, așteptăm altceva pentru că râsul ăsta ne-a dus într o situație din care nu știu cum mai putem ieși. Doamne, eu am mai făcut dezbaterea dacă să ieșim sau nu în stradă. Am mai făcut o aici la această emisiune. Da. Nu poți, adică eu fiu Moise. fac în fiecare Moise. zi dezbatere, doamne, uite ce au mai făcut. Ieșim iarăși în stradă? Adică a, mă dau ăștia afară Moise, de la Europa FM. Noi. Da? Este ca și reclama a să donăm pentru Statuia lui Brâncu, nu se donăm, nu să facem. Să fac eu ceva. Tu, de exemplu, ai putea să ne spui, ai putea să la radio, la TV să nu mai invitați oamenii ăștia să mai vedeti. Nu mai vreau să-l văd pe putre la televizor, nu mai vreau să-l văd pe Udrea pe se duce la televizor la televiziunea pe care o patronează. Și opiniile ei sunt găzduite în ziarul pe care l-a cumpărat prin intermediari. Ok, dar la alte televiziuni eu nu mai vreau să o văd. Și tu, de exemplu, ai mulți prieteni care sunt realizatori, poți să le spui și lor băi oamenilor, nu se mai poate să-i chemăm pe ăștia să le facem reclamă sau pe Gigi Becali la canalele de sport. Eu nu mai vreau să-i văd pe oamenii ăștia, pe mine nu mă reprezintă. Astăzi, de exemplu, tu ai putea să faci o emisiune sau mâine, că astăzi deja e gata emisiunea, în care să ne spui pentru a schimba o Trebuie, nu știu, 100 de mii de semnături din România, de, ale cetățenilor români, Așa. sau 200 de mii, nu știu câte da. sunt. Dar putea să întrebi asta la un avocat. evident, și eu pot să o fac, dar nu pot să vorbesc în fața întregii națiuni. Și să ne spui, băi, oamenilor, Va să sătura de imunitățile și de nenorocirile care le fac acești oameni? Trebuie 200 de mii de semnături să avem o inițiativă legislativă să desfințăm imunitatea... Ioan. Deci, dumneavoastră, dincolo de faptul că așteptați de la mine mai mult decât pot face, să vă spun așa, la un moment dat am scris un articol, cred că nu e o lună de atunci, în care am cerut în mod explicit oamenilor să iasă în stradă pentru dizolvarea Parlamentului și anticipam acolo că aceste lucruri se vor întâmpla, ele se întâmplă acum. Articolul respectiv, pentru că am posibilitatea să măsor traficul pe busyday.ro, a fost citit de peste 150.000, aproximativ 190.000 de cetățeni. Deci foarte mulți, mult mai mulți decât e nevoie ca să iniția, uh, inițieze o lege. Acum suntem cu toții în fața faptului împlinit și stăm așa, ne uităm și zicem, mă iertați, mai mult decât să râdem de ceea ce ni se întâmplă, pot face eu sau altcineva? Vasile, bună ziua! Bună ziua din Maramureș Da, Daci liber să trăiască Da, să trăiască v a scos uh, cherecheșul din pușcărie? Uh, dacă vreți să repetați, n-am Da, V-am întrebat dacă v-ați scos cherecheșul din pușcărie Că trebuie să negocieze cu PNL-ul, să se întoarcă Să fie sănătos, ce face omul cu mâna lui Să numește lucru manual uh -huh. Așa, ca să revin la domnii parlamentari Da. Uh, haideți domnule să le dăm voie să dea o lege La care șmenul îi la putere atunci ori putea să-și ieie oamenii și doctoratul șmen, le dăm posibilitatea asta pentru că e meseriași la șmenuri. Ce-i păi, N-ar mai fi șmen atunci? Ei sunt meseriași, adică ești men atâta vreme cât e o păcăleală, cât încalcă ceva. Șmen asta înseamnă păcăleală. Păi asta e o păcăleală perpetuă ce o trăim, adică n-are rost să ne după deget. Iar mai pot face încă un lucru ca și completare, să elimine din dex, Tă ce înseamnă cuvânt, onestitate, demnitate, noblețe, compasiune, că într-un final, în zonă noi ne știm fiecare ce fac. Problema e că avem 50-ceva de uh, neterminați, că nu pot să le spun altfel, mă iertați, așa, care orice fac, dar în zonă nu... Mă scuzați, în zonă știe, toată lumea de la nivel național nu se știe. Și atunci, dacă ne sunt pe oamenii ăștia să scoată din cultura noastră primul pas din DEX, tot ce înseamnă onestitate, cinste, să nu mai vorbesc de fainul ar fi prea ar ușor. Legesc, da gospodar. Da, Vasile, ar fi prea ușor. Vasile, ar fi prea simplu să le scoatem din index. Din păcate se întâmplă ceva mult mai grav. Onestitate, cinste, încep să, să, să însemne altceva. Mă înțelegeți? E ca încântecu, cu Jana nu e moartă, Jana se transformă. Cuvintele astea, asociate cu niște demități publice, încep să însemne altceva. Iar noi, ca națiune, le acceptăm. A, vedeți că trece un tir să nu vă calce sau ceva. Da, nicio problemă, sunt în mașină, sigur oprit, vorbesc cu dumneavoastră special. Am să fac o scurtă completare. Da. Am avut șansa să trăiesc în Noua Zeelandă și uh, Australia din 2002, recent întors în România. Noi nu știm în momentul când un politician este acuzat. Noi nu știm ce trebuie să facă omul ăla Pentru că este o rușine Într-un final să ai o acuzație după tine Eu unu mi-ar fi rușine să știu că ne am angajat nepoata Sau știu eu pe cine Și cazurile sunt după cum bine să vede. Eu n-aș putea ieși în lume Mai ales ca, ca ales uh -huh. Asta îi am văzut nu trebuie să mă duc în Australia, trebuie, trebuie să văd asta în Maramureș. Așa face un om de bun simț. Așa că să revin la partea cu glumele. Haide să-i lăsăm pe oamenii ăștia să-și facă șmenurile până la capăt, că nu putem, că te suntem priși cu năcazuri și nu sunt Poi, da. voci care să fie ascultate. Trebuie rănit porumbul la vremea asta, dacă nu mă înșel. Da, de re reușesc ăștia care vin după noi, tinerii ăștia care cel puțin... Îmi pun speranța, ei au voce. N-am zis că să rălim noi pe cineva. Nu știu ce ați înțeles dumneavoastră, Vasile. Eu am zis că gospodarul la vremea asta rărește porumbul. Că l-a pus și știți cum? Pune două, trei boabe, ies trei, trei, lăsat unul. Și sunt e ocupat, adică parlamentarii cu parlamentarii, cu imunitățile lor, gospodarul cu porumbul. Cosmin, bună ziua. Nu, Gabriel, bună ziua. Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. A Apreciez foarte mult că încă avem simțul umorului extrem de bine dezvoltat. M-am amuzat copios. Uh, am o idee. Ar trebui luată legătura cu, uh, cu niște specialiști, să se dărâme vreo 2-3 pereți și să se dubleze numărul lor. Că se pare că putem. Și dacă tot putem... Nu am înțeles ce pereți să, să se dărâme mod, și numărul cui să se la dubleze. la tața Parlamentului să-ți dubleze numărul. Din 600 să fie vreo 1200... A, dar n-au probleme imobiliare casa... acolo. Mai e loc în casă. În casa poporului. Da, mă gândeam că poate... Na, în capul, în nu mai sunt îngrămădiți, domnule. sunt Ca le scaune și fac, fac spațiu pentru că ne place și mm, putem. Și nu e. În sa material. Ceaușescu a anticipat, cred că, cumva, faptul că la un moment dat o armată de... Uf, să le zic ticăloși, cred că mă -am amendează ce ne-au. Că o armată de parlamentari va simți nevoia să se extinde permanent. înțelegeți? Că am sperat să... Eu încă am sperat, după referendumul acela, să să punem în aplicare și să devină 300. Dacă tot nu s-au înjumătățit, haide să se dubleze acum ca să fie bine. Să, bie, să fie bine, să nu fie rău. Mulțumesc, Gabriel. Adrian, bună ziua. Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Pentru început să nu ne facem de serviciu, știm că bironei este gloria slavilor, dar de dragul tău să încercăm un exercițiu de imaginație. Yeah. Eu aș propune să-și voteze lege prin care să-și acorde drepturile vacilor din India, adică să umble liber și ne peste tot fără niciun, fără nicio restricție doar ca să se insiduleze boi de România Aoleu, <laughs> oh, cât de dur a fost asta Vă mulțumesc pentru telefon, Adrian Liliana, bună ziua Bună ziua Ia, Vreau Eu... să precizez pentru CNA că i-am închis telefonul lui Adrian oprindu-i în felul ăsta ironia deplasată. Vă ascultăm, Liliana în 45 de secunde se termină Da, Eu îmi doresc să se facă publice adresele tuturor parlamentarilor și telefoanele ca să ne putem duce la ei acasă să plantăm panselute exact cum au făcut mine din piața universității. Vă mă un, foarte mult! Un îndemn la, la violența asta e reprobabil ceea ce spuneți Liviana. Daniela, bună ziua! Ia și pe Daniela că mai am 20 de secunde. Bună ziua, bună ziua! Să-și voteze dreptul de a fi poligam, ca să mărim familia Poligani? Da, da, da, da. să bă, cât mai multe soții să în mod legal. Cât de la o mai doamnă, mai... doamnă venind, chestiunea asta mă derutează, Daniela <laughs> Cineva n-a fost de acord cu ce am zis eu sau ce a zis Daniela Certică s-a întrerupt. Se termină emisiunea aici. Mai avem una și mâine. Urmărim, să vedem ce se întâmplă. România în direct cu Moise Guran, la Europa FM.